розбудовувала його як міст, по якому можна перейти найширшу ріку, як мечеть, де можна мовити найсокровенніші слова, як небесне склепіння, під яким голос розлунюється аж до слуху самого Аллаха. Для гарему така рабиня була небезпечна. Тому Валіде приставила до хурем стару мудру туркеню, яка могла навчити маленьку українку простих знань, грубих пісень, всього того, що лунало, на підлому кабатюркче. Такому далекому, коли й не ворожому для султана Сулеймана, вихованого на вишуканій перській поезії на арабському вундрослів'ї. Валіде наперед здогадувалася, як різонуть у ті простонародні пісеньки, передані хорем доброю Устаханум стаханум. Витинчений слух повелителя, що з дитинства писав «Наслідування Назіре» на блискучі касиди і газелі Ахмеда Паші, великого поета, який зумів бути улюбленцем двох могутніх султанів – Мехмеда Фатіха і Баязида Справедливого. І всі її хитрощі звелися ні на що. Мала Роксоланка зачарувала султана не знати й чим. Одна ніч, навіть десять ночей з султаном, у цьому ще нічого не було загрозливого, всі ждали кінця – Валіде вірила, що Сулейманові, зрештою, набридне мала рабиня з її пісеньками. Ще непохитно вірила Валіде, що пісна плоть невмілої у любощах українки не дасть розкоші султанові, і той неминуче повернеться до своєї солодкої махідевран або до буйнотілих одалісок. Вичерпується і найглибший колодязь. Хіба не вичерпалося її власне тіло аж так, що султан Целім назавжди відсурався від неї щойно подарувала вона йому сина і доньку. Так розмірковувала мудра Валіде, спокійно спостерігаючи тимчасове захоплення свого сина малою українкою. Та мудрості її завдано було удару страшного і непередбачуваного. Спокій розвіявся, як дим від степового багаття. Її великий син з його тонкою душею, з неперевершеною мудрістю, з непохитною волею був зламаний, мов тонка очеретина бурею, переможений підступністю, що перевищує будь-яку мудрість, кинутий у пониження брудної пристрасті, яка не щадить у чоловікові ні вишуканості, ні блиску, ні звичайної порядності. Мала Хурем вивищувалася над Гаремом, над Валіде, над самим султаном, над цілою імперією, і ніхто цього ще не розумів, окрім мудрої Валіде. Ніхто не міг зарадити, розкрити очі султанові, вказати на загрозу і порадити, як порятуватися. Валіде покликала Махідевран, одурілу і засліплену від смерти своїх дітей, і спокійно повідомила їй про те, що діється у гаремі. І цим ще прискорила неминучість перемоги Хурем. Радіння Махідевран було страхітливе. Султан забув про свою любов до неї, забув про дітей, яких вона з такою щедрістю йому дарувала. Не хотів згадувати, що вона султанша, мати маленького, шах заде Мустафи, єдиного спадкоємця його престолу. Він прогнав Махідевран з очей, мов нею посліджені шурабиню. Він не хотів бачити її не тільки в своїй ложниці, а й у гаремі. І не тільки в Бабус-Сааде, а й у Стамбулі. Махідевран відірвано від її сина, Відвезено на острів у Мармарі в Старий літній сираль У самотнє ув'язнення, у вічне заслання. А її покій у гаремі На три вікна з мармуровим водограєм посередині, Весь у коштовних килимах, Віддано малій хурем, Не питаючи ні згоди, ні поради валіде, та ще й передано всіх колишніх служебок Махідевран. Так ніби ця Роксоланка з її марним тілом уже стала султаншею, дала падишахові нову парость його всемогутнього роду. Валідер рвалася до султана, він її не приймав. Вона мучила своїм розпачем маломовного кизля Рагу. Чорний Євнух спокійно бурмотів «Не можна вставляти палицю в колеса долі». Хурем все ж лишалася у владі Валіде. Ночі належали султанові дні повелительці Гарему. Вона кликала хурем до своїх покоїв, сиділа кутаючись у дорогі хутра на білих килимах,